la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, întâlnirea noastră de astăzi este prelejuită de lecțiunea I218, respectiv a 218 -a Lecțiune din Evanghelia după Ioan, adică meditații asupra versetelor Evangheliei după Ioan Cu ocazia lecțiunii de astăzi ne vom deschide meditațiile noastre în jurul versetului 40 al Evangheliei după Ioan, capitolul 19 Mai înainte de aceasta însă, așa după cum ne este obiceiul, vom avea povestea de zi care este intitulată Împărțirea lucrului Citem sub acest titlu că o doamnă a primit într-o zi vizita unui anchetator care făcea sondaje de opinii. Ea rămăsese văduvă de tânără, dar datorită hărniciei și priceperii, nu numai că își crescuse cei șase copii pe care avea, dar a îngrijit cu devotament și de șase orfani. În ciuda ostenerilor ei destul de obositoare, era cunoscută întotdeauna pentru starea de mulțimire, de echilibru și de bună dispoziție. Când anchetatorul a întrebat cum reușește ea, care e singură, să scoată bine la capăt cu toate treburile și îndatoririle, a răspuns. O, domnule, eu nu sunt singură, ci am pe cineva care mă ajută. Și cu toate acestea, spunea anchetatorul, toată lumea spune că dumneavoastră sunteți văzută totdeauna singură. Ei bine, am să vă spun secretul meu. Când mi-am pierdut soțul, am spus domnului, doamne. Eu voi face tot ce vrei tu, iar tu ocupă-te și ia asupra ta grijurile și nevoile mele. Și știu că el a primit, căci de atunci eu am rămas în pace și niciodată n-am fost nevoită să rezolv eu însămi greutățile. Parcurgând istorisirea aceasta, mi-a venit în minte o cugetare pe care am avut-o cu mulți ani în urmă în timpul primei mele tinereți, am spus prima deoarece nici acum la 62 de ani nu mă consider bătrân, ci este numai stagiul 2 de tinerețe, cine ode să înțeleagă, cui îi place să o ia, la fel ca mine Și pe vremea aceea, când eram deci în prima tinerețe, citisem odată Matei capitolul 6 versetul 33 Spune acolo că căutați mai întâi împrăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, referindu-se la lucrurile la nevoile pământești, vi se vor da pe deasupra. Mi-a plăcut acest gând și m-am angajat de atunci să dau prioritate în viața mea intereselor lui Dumnezeu prima dată în inima mea și în viața mea trăită. După aceea, desigur, făcându-mi datoria ca fiecare om de pe pământ, lucrând cu mâinile mele la ceva bun, așa cum lucrez încă și astăzi la vârsta de 62 de ani, după aceea Dumnezeu s-a angajat când va purta de grijă și nu s-a dat deloc de rușine Dumnezeu, cum s-a spune în cuvintele noastre omenești. Pentru că prin harul și bunătatea lui am crescut cei 12 copii, sunt Aproape toți pe la casele lor și lucrurile merg bine. Iată ce minunat este să împlinim cuvântul care ne cere să căutăm mai întâi, să dăm prioritate în viețile noastre, intereselor lui Dumnezeu și să trăim o viață de neprihănire, adică așa cum ne arată cuvântul. Cuvântul ne spune, cu privire la nevoile noastre de toate zilele, în primul rând ne îndeamnă, ne ca fiecare să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, găsim asta în epistola către efeseni, pentru ca să spune acolo să aibă să dea celui lipsit, nu să-și adune comori peste comori aici pe pământ și după ce, sigur, ne achităm de această datorie de a lucra cu mâinile noastre, să avem un serviciu așa cum spuneam că l-am și eu încă la vârsta de 62 de ani lucrez ca oricare om 40 de ore pe săptămână, după aceea, restul timpului și ceea ce ne prisosește, să purtăm interes pentru împărăția lui Dumnezeu, extinderea împărăției lui Dumnezeu, atât în inimile, în familiile noastre, la locurile de muncă, cât și în alte părți, acolo unde Dumnezeu ne va mai trimite, așa cum spune, chiar până la marginile pământului. Cine trăiește în felul acesta nu poate decât să se bucure de hotărârea, de promisiunea lui Dumnezeu de a-i asigura cele necesare, bineînțeles, cu condiția pe care o pune acolo Dumnezeu, pentru cele de astăzi. Trăind în felul acesta o stare de neprihenire, adică după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui, Așa cum ne învață să purtăm grijă la ziua de azi, că ziua de mâine se va îngriji de ea însăși, nu putem decât să-i dăm voie lui Dumnezeu să-și aducă împlinirile în viața noastră așa cum îi place lui. Căci dacă el ne-a promis și ne-a spus prin gura psalmistului, am fost tână și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihăni lipsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, îi dăm în voie în felul acesta lui Dumnezeu să vină și să ne binecuvânteze. În timp ce noi ne îngrijim, de Lui în inimile noastre Cum să stăpânească pacea Lui în noi Cum să stăpânească bunătatea Lui în noi Cum să stăpânească harul de a ierta pe toți cei din jurul nostru Cum să stăpânească umblarea după lucrurile de sus Dacă noi ne îngrijim, deci cum să stăpânească împărăția aceasta Lui în inimile noastre El va lua asupra Lui toate celelalte probleme Și făcându-ne datoria de zi cu zi, așa cum am spus Ne va ajuta să avem dintor nu numai din cât ne trebuie, ci așa cum spune el acolo și chiar pe deasupra. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului de astăzi, descoperindu-te fiecăruia dintre noi cât ești de minunat, cum ești tu de atot puternic și în același timp așa de bun și de gata să ne ajezi pe fiecare cu condiția ca noi să căutăm să stăpânești tu în viețile noastre bine Binecuvântează pe cei care nu s-au pocăit încă să facă lucrul acesta și să se poate bucura de privilegiul de a fi copii ai tăi și apoi prin aceasta să te lase ca tu, din dragoste și din plăcere că așa vrei să te îndatorezi și să le porți de grijă. Iar pe noi toți cei care din harul și Milata au încăpătat deja această, acest statut de copii ai tăi, ajută-ne să trăim în felul acesta și să lăsăm să se mărească împărăția ta în viețile noastre, să stăpânești tu, Doamne, peste toate pornirile noastre, să trăim așa cum a trăit Domnul Isus, uitându-ne la tine și făcând tot ce-ți place ție pentru slava ta și fericirea noastră vremelnică, dar mai ales cea veșnică. Amin. Dai, ce-ți dai grijuri, dai, ce-ți îndoarevat, Inima mie mâhnită, Iar sufletul-n De Haideți iubiți ascultători să dăm citire versetului 40 de la Ioan capitolul 19 Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în de pânză de in cu miresme După cum au obicei iudeii să îngroape Aici ni se descriu cele ce au urmat după ce Domnul Isus și-a dat Duhul și-a murit este vorba despre Iosif din Arimateea și Nicodim care, așa cum ne arată versetul, au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat. În fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. După ce ce deci, au dat jos de pe cruce trupul Domnului Isus au început pregătirile de înmormântare, așa cum era obiceiul la iudei, adică trupul mortului era mai întâi îmbălsămat și apoi îngropat. Îmbălsămarea nu era ca la egiptenii, ci mult mai simplă. Iosif din Arimatea a cumpărat pânza subțire de in, iar Nicodim a cumpărat miresme scumpe în cantitate de 10 ori mai mare decât la o balsamare obișnuită. La împărați și la marii domnitori balsamarea era mai bogată. După rânduia la legii, marele preot, ca să poată intra în sfânta sfintelor, trebuia îmbrăcat din cap până în picioare în haine de in. Așa cum vedem la Exodul 28 și multe alte părți În pânză de in, în pânză avea să învelească și Iosif din Arimatea pe marele preot Isus La psalmul 45 cu 8, citim Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele Așa prorocea psalmistul Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme Iată un gând duhovnicesc Adevărata umblare cu trupul lui Hristos, adică biserica, trebuie să fie aceasta Să-l acoperi cu pânză de in miresmată cu faptele neprihenite ale dragostei După cum citim la Apocalipsa 19 cu versetul 8 Numai pânza de in cu albul ei curat și strălucitor poate sluji trupului lui Hristos Aici nu au ce căuta hainele colorate pentru că trupul este ceresc iar tonul cerului este albul, cum găsim în foarte multe locuri, cităm numai Apocalipsa 20 cu 11. Alb înseamnă lumină, cum găsim la Matei 17 cu versetul 2. Să nu îmbrăcăm trupul lui Hristos cu culori naționale, politice, religioase sau ale vreunei clase sociale. Aceasta înseamnă urăciune înaintea lui Dumnezeu. Afară de lumină, ce fel de îmbrăcăminte să mai aibă soarele? Ferice de cine citește și înțelege. La versetul următor, la versetul 41, ni se face cunoscut că, în locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină, și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. După cum Dumnezeu a pregătit totul pentru întruparea, pentru nașterea ca fiu, ca om al fiului său, așa a pregătit totul și pentru creșterea lui, pentru începerea slujbei de învățător și apoi tot el, Dumnezeu, a pregătit totul în vederea morții, înmormântării și învierii lui ca răscumpărător. Dumnezeu vegea asupra sfințeniei trupului mort al scumpului său fiu să nu fie înmormântat într-un loc necurat. Dumnezeu a rânduit pe Iosif din Arimatea, un bogat, care avea o grădină în apropierea Golgotei. În acea grădină el să pase în piatră o groapă ca să fie locul lui de mormântare. Dumnezeu însă hotărâse pentru fiul său acest mormânt. Se împlinea cuvântul de la Isaia 53 cu versetul 9 unde spune Mormântul lui a fost pus la un loc cu cel bogat. În acel mormânt nu fusese pus nimeni până atunci. Cum a stat Iisus în sânul Fecioarei Maria și cum a călărit la intrarea lui în Ierusalim pe un măgăruș pe care nu mai șezuse nimeni, tot așa s-a odihnit acum într-un mormânt nou săpat în piatră în care nu mai fusese nimeni. Iosif din Arimatea se alătură celuilalt mare Iosif, bărbatul Mariei, din Matei 1,19, care a îngrijit trupul pruncului Isus atunci când el a venit în lume. Acum, la plecarea lui de pe pământ, tot un Iosif îi îngrijește trupul. Numele Iosif în tălmăcire însemnează Adaos sau El, Dumnezeu adaugă. Cei adăugați de Dumnezeu împărăției sale devin îngrijitorii trupului lui Hristos. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină și în grădină era un mormânt. Iată un gând duhovnicesc. În grădini, adică în locurile închise, în locurile îngrădite, totdeauna este răstignit Domnul Isus. Aici sunt și morminte pentru adevăr, pentru felul lui Iisus de a fi. Să privim la locurile îngrădite de pe marele orgol al creștinismului la toate grupările acestea religioase și vom constata că există o crudă realitate cu privire la grădinile care înmormântează adevărul. Dar niciun mormânt nu poate ține mult timp adevărul închis. Urmează o a treia zi când el va învia biruitor. Iată acum ce ni se face cunoscut la versetul 42 din Ioan 19, citim. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus. Vedeți, așa a fost Domnul Isus pe pământ, străin, cel mai străin, n-avea nicio proprietate aici. Vulpele au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și capul, stă scris la Matei 8 cu 20. El s-a născut în grajdul altuia și este ÎNMORMÂNTAT într-un mormânt străin. Și cum a fost capul Hristos, Cristos, așa este și trupul lui Cristos, biserica credincioșii lui. Mântuitorul nostru nu a căutat un loc statornic aici în lume. Și el a căutat un singur lucru, inimi care să-l primească. Aici vrea el să-și plece capul și să odihnească. Vrei tu să-i dai inima ta? Din pricină pentru că era ziua pregătirii iudeilor, cu trupul Domnului Isus, s-au făcut toate în mare grabă. Oare nu este tot așa și astăzi? Din pricina pregătirii pentru sărbători, pentru lucrări religioase, pentru călătorii, pentru ocupații pământești și așa mai departe, cu Iisus, adică cu rămânerea la picioarele lui ca și Maria, totul se face în mare grabă sau nu se face deloc. O, ce mare înșelare este aceasta! Să ne trezim, fraților, să nu fim ca iudeii de odinioară care, după ce au omorât pe Iisus, se pregăteau de sărbătoare... Ce urâtă și respingătoare este haina religiozității pe care ombracă cei ce omoară cu vorba pe Iisus, pe, adică omoară pe cei ce fac parte din trupul lui Hristos și leapădă felul său de a fi. După ce răstignești pe Iisus, găsește în apropiere și un mormânt în care îl pui. Așa este pe pământ, Iisus nu are loc decât în mormânt. Mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus. Trupul Domnului Isus a fost dat jos de pe cruce și l-au pus în grabă, în mormânt. Se pune însă o întrebare naturală. Ce s fie ales de crucea aceea? Răspunsul este simplu. Ce s-a ales și de ieslea în care el a fost culcat și de toate obiectele pe care le-a folosit el în viață? Crucile răstigniților, le ruau săracii ca să le dea vreo întrebuințare sau le foloseau iarăși autoritățile pentru răstignirea altor osândiți. Poveștile care s-au răspândit despre crucea pe care a fost răstignit Domnul Isus nu sunt decât niște basme născocite, anume ca să sprijinească lucruri care nu stau în picioare. În privința celor spuse despre cruce, nu este niciun document istoric. Iată încă un gând. Mormântul era aproape și-au pus acolo pe Isus. Domnul Iisus a fost pus în mormântul care fusese pregătit pentru Iosif din Arimatea. În această lucrare este cuprinsă toată Evanghelia Mântuirii noastre. Eu nu voi mai sta mort, ci voi învia, fiindcă Domnul Iisus a stat în mormânt în locul meu. Toată slava îi se cuvine lui pentru marea jertvă adusă pentru mântuirea tuturor păcătoșilor și pentru mine. Amin. Iubiți ascultători, cu versetul acesta am încheiat meditațiile noastre asupra capitolului 19 al Evangheliei după Ioan. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe acum meditațiile asupra unui nou capitol al Evangheliei după Ioan, asupra capitolului 20 și... Așa cum se cuvine, vom începe cu începutul și anume versetul 1. Citim. În ziua din a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Deci, istoria patimilor Domnului Isus Hristos sunt încheiate cu ultimul verset al capitolului 19. Primul verset al capitolului 20 din Evanghelia după Ioan ne introduce în istoria învierii Domnului Hristos. În cea din tâzi săptămâni. Deci în cea din tâzi săptămânii în ceasul cel din tâi al dimineții, înaintea oricărui alt lucru, Maria Magdalena căuta pe Domnul Isus, iubitul inimii ei și aceasta era desigur o fericită căutare. Căci ce poate fi mai măreț, mai Dumnezeesc și mai necesar pentru un suflet decât acest lucru? Dar, pentru că veni vorba, tu, dragul meu, ce cauți mai întâi dimineața? Cine caută cu înfocare focare pe Domnul, înainte de orice, va fi răsplătit, cum a fost răsplătită Maria Magdalena. Timpul dimineții este cel mai bun timp din zi. Cine știe să-l folosească bine. Va câștiga cele mai mari valori. Cine se dă lui Dumnezeu în timpul dimineții, acelui Dumnezeu îi se va da la rândul lui. Maria Magdalena, împinsă de dragoste, s-a dus dis de dimineață la mormânt, cu gând să găsească pe Isus trupul lui Isus. Dragostea îl caută pe Isus și în mormânt, dar nu îl găsește acolo, ci puțin mai departe. Căutările dragostei nu sunt zadarnice. În mormânt niciodată nu găsești pe Isus trupul lui, pentru că mormântul este lucrarea omului. Cum ai să găsești pe Dumnezeu în lucrările făcute de om, de păcat sau de vreun duch străin? După ce treci însă de mormânt, vei găsi pe Isus viu, adică trupul lui. Nu te osteni, deci, să cauți viața în lucruri moarte făcute de mâna omului, vei trudi degeaba. În ziua din a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era întuneric. Spântul evanghelist Ioan nu pomenește decât pe Maria Magdalena la mormânt, ceea ce nu înseamnă că femeile despre care pomenesc celelalte evanghelii nu ar fi fost acolo. Dovada avem în versetul 2 prin cuvintele Mariei, nu știm, adică erau mai multe. În original și în majoritatea traducerilor există acest nu știm Duhul Sfânt a găsit cu cale să ne dea o povestire întreagă a faptelor care a avut loc Ci să ne înfățișeze pe acela pe care putea să-l scoată la adevărul Pe acelea pe care Dumnezeu vrea să ni le împărtășească Astfel, pentru ca să pricepem gândurile lui Dumnezeu Nu trebuie să le amestecăm nici chiar dacă le potrivim Credința în cuvântul lui Dumnezeu este de ajuns. Ceea ce este spus despre rostul femeilor la învierea Domnului privește felul de a fi al fiecărei Evangheliei. A văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Dragul meu, când pleci cu credință adâncă și cu dragoste fierbinte ca să-l cauți pe Domnul Isus, toate pietrele, cât de mari ar fi ele, Ți se dau la o parte din cale Crede lucrul acesta și probează-l Cele scrise în cartea lui Dumnezeu Nu au în vedere numai faptul istoric Ci ele ne au în vedere pe noi Cei de astăzi care auzim aceste lucruri Ca să învățăm din ele adevărul De care avem nevoie pentru viața creștină Pe calea Domnului Biblia este cartea vieții A vieții noastre de fiecare zi să citim cu credință sinceră și ne vom hrăni duhul nostru cu cele mai alese bucate duhovnicești. În versetul 2, la Ioan 20, ni se face cunoscut că a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis Au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Așa cum am amintit și mai sus, cele mai multe, majoritatea traducerilor, pun aici, nu știm, la plural, nu, nu știu, ceea ce dovedește că, într-adevăr, au fost mai multe femei împreună cu Maria Magdalena. Așa se întâmplă pe pământul stăpânii de cel rău. În fața unei situații necunoscute, omul se gândește mai întâi la rău și se umple de teamă. Teama te abate de pe calea adevărului Și te afunde în întuneric Maria Magdalena și celelalte femei care erau cu ea Când au ajuns la mormânt și au văzut că nu este domnul acolo S-au înspăimântat În stare aceasta, Maria a alergat la Simon Petru și la Ioan Ca să le spună cele văzute Au luat pe domnul din mormânt, spun ele Și nu știm unde l-au pus Ea, gândindu-se mai întâi la rău a crezut că trupul Domnului fusese răpit de răutatea și falsitatea fără margini a dușmanilor săi și căuta acum la acești doi bărbați credincioși sfat și ajutor. Mare era dragostea Mariei pentru Domnul ei. Când a văzut ea că lipsește din locul unde îl știa, n-a mai pierdut nici o clipă, ci a alergat să-l caute. Dragostea nu este nici leneșă, nici indiferentă, Cia, pe drumul pe care merge, aleargă și lucrările pe care le face, le face repede și bine Când nu găsești pe Domnul unde s că îl găsești, aleargă îndată la credincioșii lui, spune-le toată durerea ta și ei îți vor veni în ajutor Aduți aminte de un lucru, să nu cauți niciodată pe Domnul în vreun mormânt, căci n-ai să-l găsești un domn care poate fi luat și pus după plăcerea oamenilor Nu este domnul cel adevărat Maria Magdalena, în durerea ei, a uitat acest adevăr Și rostea cuvinte care n-aveau logică Nădejdea ei era zdrobită Dar credința care trece dincolo de logica firească Era vie și lucrătoare Această credință, care lucra prin dragoste A dus-o la domnul ei iubit Dar nu la un domn mort ci la unul viu și atot puternic. Credința adevărată te duce numai la viață, la izvorul vieții, la Dumnezeul cel viu. O credință care te leagă de lucruri fără viață, de forme moarte, este credință pe care diavolul a semănat-o în lumea păcatului ca să țină pe oameni în robia stricăciunii și a morții. Cine zice că este creștin, dar nu se vede în el viața lui Hristos cel viu, acela are o credință moartă Binecuvântat să fie Domnul nostru cel viu Biruitorul morții și al întunericului El, prin jertfa și vierea sa Ne-a cuprins în sine Făcându-ne vii pentru vecii vecilor În versetul 3 de la Ioan 20 Ni se arată că Petru și celălalt ucenic Au ieșit și au plecat spre mormânt Ioan nu-și pomenește numele Iată un semn de adâncă smerenie să nu acoperim cu numele nostru sau al grupului din care facem parte persoana Domnului Sus și cuvântul adevărului său. Lucrul acesta ar trebui să-l învățăm desăvârșit de bine ca să nu aducem pagubă lucrării lui Dumnezeu pe pământ. După cum îi este numele, Ioan înseamnă darul harului lui Dumnezeu, așa era și viața și lucrarea, un dar al harului pentru toți, prin tot ce făcea Căuta să înalțe în toată limpezimea și frumusețea Pe Domnul Isus, iubitul inimii sale Numai smerenia și dragostea Pot înălța cu adevărat pe Domnul Isus. Duhovnicește vorbind Numai când ești dintre ale tale Poți ajunge la adevărul care te cheamă Petru și Ioan, când au auzit cele spuse de Maria Magdalena, nu au mai întârziat nicio clipă ci au plecat îndată spre mormânt și inima lor, ca și a Mariei, ardea după Domnul Isus. Când Domnul Isus și toate câte țin de El îți copleșesc ființa, nimic din cele de pe pământ nu te mai pot împiedica în alergarea ta spre El, spre împlinirea voii sale. Numai ceea ce iubești te pasionează și numai ceea ce te pasionează înalți în trăirea ta de fiecare clipă. Într-adevăr, iubiți ascultători, numai ceea ce... Iubești, te pasionează și aceea înalți în ta de fiecare clipă. De-a Domnul Dumnezeu, ca toți ascultătorii ai acestei emisiuni, să fie pasionați de găsirea, de căutarea și găsirea Domnului nostru Iisus Hristos în viețile lor. Anunțăm aici încheierea programului I-218, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.